Nu mă mai înspăimânți. Nu mă mai înspăimânți singurătate, când intri tu, nu ies, ci stau pe loc. Am și găsit măsură pentru toate și mă încălzesc în recele-ti cojoc. Mă cuibăresc sub neagra ta aripă, încerc să te găsesc cumva frumoasă. Vei sta cu mine acum, nu doar o clipă, vom împărți mereu aceeași casă. Vom merge împreună la plimbare, prin parcuri, vise, uneori prin noi și o să înțelegem poate fiecare că de acum vom fi mereu în doi. Nu mă mai înspăimânt în singurătate și nu mai sparg nădejdi când te întâlnesc. Cred că așa sunt rânduite toate. Astăzi accept cu tine să trăiesc. Autor Delia Staniloiu Lectura Maia Martin